Heltio de Milan, Italiako ardoak eta gastronomia. Euskaldunen bezala, Italia errentzatere, eguneroko bizitzaren parte garrantzitsua da gastronomia. Odole handaramate, denzodartzosik eta patizian galbiatik, euren lurretako ardo eta janariarekiko arekiko maitasuna. Milanetik etorri eta Italiako kulturaren gotorleku bat sortzea erabakituzuten 2006-ko abenduan. Gure herria ezagutara ziguraren nuen. Bordudanik jende asko urbidu da bertara. Askok Italiara egindako bidaietan ezagututako saboren bila. Gastak, estebeteak, pastarako saltxak, postreak, olioak, ospinak, dena eta italiatik ekarria. Lasainak, kaneloiak eta aurrez prestatutako beste batzuk ere baditu ze. Ala ere... Dendara sartu eta aurrez aurre aurkituko ditugunak etiketa originale zapain ardo botilak izango dira. Larro betamar ardo mota dituzte aukeran, denak mahatxal desberdinekin eginak. Hama 2.000 ardo diferente ditugu Italian, han ez dugu tabernara joan eta ardo bat hartzeko iturarik, baina maian jaterako orduan garrantzi handia ematen saio ardoari, jango dugunaren arabera aukeratzen dugu. Honar resina da entzorentzat Italiako kulturarekin gurean egiten den komerzialitzazioa. Beste herri bateko produktuak izan da errezaba bezeroakin gainattzea. Hori sailzteko webgune bat jarri du Ubekoitza Ubeikoitza, ubeikoitza, ubeikoitza Eta bertan, italiako gastronomiaren, errezeten eta ardoaren kulturaren gaineko hainbat asalpen ematen ditu. Baita antolatzen dituen afarien zein ardodaz tatzezailoen berri ere. Algortako salsidu kaleko hogeta bat zenbakian daukasue eltio de Milan, eta telefonoz jarri nahi baduzue beraiekin harremanetan, honako hau da zenbakia. Bederat zilau, Lausei sei, bisei, irulau. Uka aldizkanetik hartua.